Я піду, а ти в карти грошей не програвай, а коли програєш, то потроху. Свої гроші давай мені до схованки, бо я господиня в домі, я хазяйную. Мені треба розміркувати, скільки стратить. Еге, то ти собі понашиваєш дорогих суконь та сього та того. Не видумуй, я маю розуму більш за тебе. Я знаю, що пошить, і без чого можна обійтись? Ну, Марто, Сидорівно, візьми лучше гітару та заспівай мені сизого голубочка або соловейка. Ці слова допекли їй до живого серця. Вона вийшла з кабінета і пішла до своєї кімнати. А Воздвиженський довго ходив по хаді та все думав, як то трудно постерегти жіночу вдачу. А я думав, що вона добра, як янгол, що вона буде покірненька, богомільна, як купчиха, буде грати та романтичні пісні співати. Вже перед світом заснув Воздвиженський. Сон його був важкий, тривожний. Думка про те, що він дуже помилився в характері своєї жінки, не виходила з його голови навіть у сні. Перше тільки після вінчання вона так вимовилась прямо, виявила свою потайну вдачу. Йому було дуже цікаво побачити, яка то вона буде завтра. Воздвиженський встав рано. На дворі сіріло осіннє небо, закрите важкими темними хмарами. Сірів — рідкий туман над мокрою землею. Маймачка принесла шипучий самовар, і поставила на столі. Двері з Мартиної спальні очинились, і вона вийшла в широкій сукні і білій блузі. Чорна густа коса обкручувала голову по сільській і була пришпилена великими шпильками. Воздвиженський глянув на її лице. Воно було спокійне, але люте, як і вчора. Великі очі дивились сміливо і неласкаво, Великі брови не підіймались вгору і нависли на очі. Ямочка між бровами не розглажувалась. Вона сміливо підступила до стола, налила стакан чаю і посунула, а не подала воздвиженському. Краплі чаю перескочили через криси і полились на мисочку. В руці не простигло вчорашнє завзяття. Воздвиженський заговорив до неї. Він боявся, що вона не буде говорити. Але Марта була не з таківських. Вона говорила, і говорила багато. А як більше сердилась, то більше давала волі своєму язикові. Голос її був твердий, неласкавий. Він все переходив на самі нижчі тони. «Чи ти й досі на мене сердишся після вчорашнього?» «Нема мені часу сердиться», – промовила вона рівним, твердим голосом. У другій кімнаті писнула дитина. Марта побігла туди і забавила дитину. Звідтіль вона побігла до пекарні, переговорила з куховаркою, вислала її на житній базар. З пекарні вернулась знов до стола і налила на ході чоловікові другий стакан чаю, не присідаючи до стола. Потім вона покликала горничну і звеліла її прибирати в покоях. Вона ходила по хатах і командувала слугами, мов той воєвода військом. Під її оком, під рукою, все приймало чистоту, все було в домі на своєму місці. Порядок виникав, де тільки ступала її нога кілька ступенів. Вона не присідала до стола й не пила чаю. Напоївши чаєм свого мужа, вона вскочила в його кабінет. Безладдя в кабінеті пригадувало ту нечистоту, яка колись була за студентського життя в Воздвиженського в номері. Все лежало не на своєму місці. Книжки валялись на постелі і на подушках, одна подушка валялась на землі. Не зачіпай лишень там нічого. Я не раз просив тебе, щоб ти не перекидала моїх паперів. Як же не зачіпать, коли тут гидко глянуть? Нехай буде гидко. Що тобі до того? І не прибирай там, і не зачіпай. Ото яка чепуруха вдалась. Не вважаючи на його слова, вона почала спирати пил, збирати книжки, складати їх докупи на стіл. Воздвиженський вбіг до кабінета, не зачіпай, кажу тобі. В мене все лежить на своєму місці. Ти мені помішаєш папери. Смахнувши рушником подекуди порох, Марта вийшла з кабінета. Упоравшись, вона сіла до стола і пила чай. Воздвиженський прибрався і йшов на лекцію, запихаючи в кишеню свої жовті лекції, от котрих обсипали шматочки потертого паперу. Марта... Окинула його оком, як і завжди вона робила, коли він куди виходив. В його на шиї не було галстуха, а з-під жилетки виглядав шматок білої сорочки. «Подивись лише на себе в дзеркало, та тоді вже вийдеш з дому», сказала йому Марта. Возбежинський зирнув у дзеркало, плюнув, поправив дещо і зав'язав шию. Воздвиженський пішов на лекцію. На лекції з його думки не виходило гнівне й люте жінчене лице. Так, оце та смиренна, богомільна купецька дочка, вертілась у його на умі. Так оце та Марта, що виросла під впливом Печерського патерика і чудовної братської ікони Богородиці. Того дня. Лекція його була така погана та поплутана, що студенти слухали та й трохи не поснули. А туляк-земляк позаписував таку нісенітницю, що сам аж за боки брав сюд сміху, переписуючи її начисто. Воздвиженський вернувся додому на обід не зовсім спокійний. Він все назирав над жінкою за обідом. Вона більш мовчала, ніж говорила, і обзивалась дуже знехотя. Настав час вечірнього чаю. Марта знов посунула до мужа стакан чаю так здорово, що чай хлюпнувся і розлився трохи на стіл. Вона не сідала пити з ним чаю, та все чогось вешталась по хатах, ніби за ділом. Воздвиженський примічав, що не все вчорашнє скінчилось, і що жінка має собі щось на умі. Того ж вечора, розпорядившись у пекарні, заколихавши дитину, Марта увійшла в кабінет мужа. Хода її була тверда, очі сміливі. Воздвижинський стривожився. «Степане Івановичу, дай мені грошей, та ще й чимало. Учора на вечеринці у сестри я одна була у старомодному Чіпкові і старій сукні». Тоді як ти, там таки програв не один, може, десяток карбованців. Гет, вигадала, носитимеш і по старій моді. Якби ж так, що було, коли вже й старомодне батьківське поносила, що мала. Степане Івановичу, не видумуй казна чого, та давай гроші, бо треба. А як і я не дам, сказав воздвиженський трохи сердито. А як мені треба, одказала йому Марта ще сердитіше й голосніше, я не дитина, зайвого не прохатиму. Ти знаєш, що в мене в хазяйстві зайва крихточка не пропадає. То добре робиш, коли б у тебе і на моди не пропадала зайва крихточка, Марта зблідла. Очі її зблискучих стали матові. Вона випросталась на весь свій високий зріст. То ти хочеш, щоб я одягалась на батьківські гроші? То ти хочеш, щоб твоя жінка ходила, як та обірвана циганка? То ти хочеш, щоб я була сміховищем для людей? Її голос перервався. Від великого гніву їй захоплювало дух у горлі. Матові очі знов стали блискучі й сипали іскрами, губи зблідли. В очах, в лиці світилась така енергія, проти котрої насмілився біти тільки той, хто не зумів би того прочитати на її лиці. У Воздвиженського самі ноги подалися назад. За кожним словом вона підступала до його ближче, а він все оступався назад до стола. «Ти мені не віриш! Хіба я не хазяйка в домі? Хіба я не маю права стратити на те, що мені треба?» І з тими словами вона вийшла з кабінета і побігла в спальню. Мабуть, у самім повітрі розійшлася одне її сила й енергія, бо дитина без ніякого шуму прокинулась і закричала не своїм голосом. «Воздвиженський!» Стояв і довго думав, потім одімкнув камоду, витяг гроші і одні з жінці. «На тобі на твоїй капелюші!» – промовив він і віддав їй гроші. «От і вибрав богомолку!» – думав Воздвиженський, одходячи в свій кабінет. Другого дня вранці, наливши чай Воздвиженському, Марта не посунула й до його по столі, а подала йому в руки. Чай не хлюкнувся в стакані. Зате ж в не весело пився чай того ранку. Упоравшись, Марта пішла до магазинів, набрала собі на нову сукню доброго шовку, купила гарний білий капелюш, зроблений по моді, з рожевими букетами, купила собі модний чіпок з жовтими розкішними квітками, котрі дуже приставали до її чорних кіс і темних очей. Між тими рожами були пришпилені золоті колоски пшениці. Вертаючись додому, Марта не втерпіла, забігла до сестри похвалитися новомодним убранням. Обидві вони убирались перед дзеркалом, приміряли, оглядали, і знаходили, що все те було куплено і недорого, і було дуже гарне, і до лиця їм обом. Степаниді так сподобався чіпок з жовтими рожами і золотими колосками. Той чіпок так приставав до її лиця, що вона вдвоє покращила. Вхопивши в одну руку капелюш, настромивши на палець з другої руки чіпок, Степанида прожогом полетіла в кабінет до свого чоловіка. Вона так само докоряла йому недавно після вечеринки, що всі купчихи були убрані по моді, і що вона одна аж почервоніла перед ними в своєму допотопному чіпку. Дашкович сидів коло стола і щось виписував з канта, як Степанида вбігла в кабінет. За нею ввійшла Марта з лицем гетьмана, що оце тільки що взяв ворожий город, і розбив вороже військо. «А що? Чи бачиш, як у людей буває?» говорила Степанида, тикаючи Дашковичеві то тією, то другою рукою з поначіплюваними квітками. «А бачиш? Тепер я вже, мабуть, найостанніша між людьми. Дивись!» «Дивлюсь і бачу», промовив Дашкович, не кидаючи з рук пера. Він зрозумів, і нащо що вона принесла все те, і чого вона бажала. Ти тільки подивись, які колоски, які рожі, казала Степанида і розгортувала перед його очима золоті колоски, котрі аршелестіли. Бачу, бачу колоски й рожі, жовті й червоні. Тямиш ти. І з тим словом, Степанида наділа перед дзеркалом той убір, що незвичайно гарно приставав їй до лиця. — А що, бачиш? — Бачу, — обізвався Дашкович, знехотя задивляючись на свою гарну жінку, котра з золотими колосками на голові чогось пригадувала йому єрусалимлянку, невісту «Пісні над піснями». — Ой ви, дочки Єви, — сказав Дашкович, зітхнувши й обертаючи очі на Канта. Невідомо, чи йому було шкода Канта, чи грошей. Щоб мені купив зараз такі золоті колоски, чуєш? Давай гроші, та ще й зараз, бо не видержу. І філософ мусив кидати Канта. Він довго й не сперечався, потерся, пом'явся, та й мусив доставати гроші. Жінка побігла до магазина за золотими колосками, Адашкович хотів читати Канта, але в його очах манячили колоски, а під тими колосками чорні коси, а під кисьми чорні брови й очі жінчині. Він спробував писати лекції і замість Канта втирив Степанида, засміявся до себе та й покинув роботу. Справившись в магазинах, Марта вернулась додому і застала там чоловіка. Вона сховала всі свої закупки, не похвалившись навіть перед ним. — Хоч покажи, чого накупила, — сказав до неї Воздвиженський. — Нехай іншим часом. Яку берусь, той побачиш. — Ти не дуже квапишся показувати мені, що купуєш, розказувати мені, що робиш, — відказала йому Марта Сидорівна, вештаючись по хаті, і не дивлячись на його. Воздвиженський вгадав, що не вдоволив її. Одначе все-таки сподівався однеї ласки якої всякої такої дяки. Марта Сидорівна, я оце думаю покликати до себе сьогодні ректора, інспектора, деяких архімандритів і професорів. Ти думаєш? А я не думаю, тихо обізвалась Марта. Чому же ти не думаєш? Тим не думаю, що сьогодні й сама не маю часу, і слуги не гулящі. Нехай лишень передніше впораються. Воздвиженський постеріг, що не вблагав своєї жінки. Йому стало прикро й досадно. Злість відступила йому під саме горло. Марто, Сидорівно, крикнув він. Я велю, я попрошу на сьогодні гостей Степан Івановичу. Я не вилю Не проси на сьогодні тих ченців, Бо я не буду, коли їх панькаться Нап'ються чаю, та й додому поїдуть Марта промовила ці слова, дивлячись убік, бік Зумисне, отвертаючи очі від от чоловіка Вона хотіла тим показати, що має його слова ні за що Клопіт мені з тобою, я не звик до такого тона я не хочу чути від тебе такого тона, я не хочу слухати від своєї жінки нічого такого. Коли не хочеш слухати, то позатикай вуха, сказала Марта, подивившись йому бистро в вічі, і так задзигорила язиком, що він ледве встиг розібрати ті слова. Воздвиженський побачив, що вести далі діло було б і недобре, та й надаремно. Марта довго терпіла, як Воздвиженський обходився з нею, вважав її за нею, себе, ніколи не радився з нею, робив по-своєму все, ніколи і слова не сказавши про те своїй жінці. Горда, розумна і завзятуща, як щира українка, Марта зовсім не була зугарна по своїй вдачі кориця диспотизмові чоловіка, а навпаки, їй бажалось всім правувати в домі і в хазяйстві. Воздвиженський вивіз стули, зовсім інший погляд загалом на всіх жінок. Мартина енергія і злість зовсім збили його з пантелику. Воздвиженському заманулось зломити її. Він попросив до себе того ж таки вечора ректора, інспектора і ще кільки архімандритів, котрі колись могли стати йому в пригоді. Того ж вечора підкотила під дім Возвышенських одна й друга карета. Звідти вилізли архімандрити з хрестами на шиях, в дорогих шовкових та оксамитових рясах. Вся зала сповнилась неначе ароматами Лівана й Аравії. Ректор і архімандрити посідали у фотелях і на дивані і заговорили. Деякі весело й дуже голосно реготались. Воздвиженський вертівся коло їх, присідав коло ректора та все поглядав на двері. Марта не ввіходила. Горнишна внесла тільки чай і до чаю не дуже празникову паляницю. Воздвиженський пішов в жінчину кімнату. Марта, бліда, як стіна, поралась коло самовара. І бистро зирнула на його своїми великими очима. «Та вийду, будь ласка, до гостей!» «Не вийду!» — тихо промовила вона, бо здержувала голос. Її лице одразу налилось кров'ю, великі очі блищали. Одне її аж пашило вогнем. Здається, ніби вона вся стояла в полум'ї з головою. Воздвиженський почув те полум'я в кожному пружку її лиця, у кожній фалді її одежі. Вся його енергія, хто його зна, де й ділась. Він побачив, що шкода й заходу, і мовчки вийшов з кімнати, куди долітав регіт товстих і веселих архімандричих голосів. — Йди сам, регочись там з ними, — промовила Марта йому на вздогінці. Воздвиженський вийшов до гостей як копарний. Він хотів розмовляти, але слова зникали з його пам'яті. Десь слизали з язика. Архімандрити випили чай, переготались, потім заскучали. Гостей більше не приходило, бо Марта навіть не просила Дашковичів. Воздвиженський просив вибачить за свою не зовсім здорову жінку, і архімандрити встали мовчки і невесело попрощались з хазяїном. Воздвиженському було сором. Йому хотілося піти й сказати до кіржинці, та він тепер її постеріг. Він ходив по залі, терся коло порога, та боявся переступити. Кілька разів, він уже підіймав на поріг ногу, але все неначе з-під порога вискакувало полум'я і пекло йому ногу. Він таки переміг себе і вступив у жінчину кімнату. От моральної втоми він не зміг стоять і спустився на стілиць. Глянув він на Марту. Кругом неї пашило таке саме полум'я, як і недавно перед тим. «Наробила ж ти мені сорому», — сказав Воздвиженський. І в голосі його задзвеніла жалість. Його голос був якийсь прохаючий, багато м'якіший. Марта зараз постерегла ту зміну, і полум'я кругом неї поменшало. «Не бійся, попросимо іншим часом, то й приїдуть, і нап'ються, і наїдяться. Як же я буду після цього дивитися їм в очі?» Прямісінько і простісінько. Подивися в очі та й годі. Добре тобі таке казати от в хаті. Але стань ти на моє місце. Хто його знає, яке там твоє місце? Живу з тобою в парі, а от тебе не чула про твоє місце. Мартин голос затримтів, але дуже-дуже легенько. Тільки живу з тобою. Я не чула від тебе, яке ти місце займаєш, і скільки грошей достаєш, і де їх діваєш. Я тільки від людей перечула, що ти там десь і правуєш, і редактором. В словах її почувся докір, але голос став тихий, звичайний. Вона почувала, що вже зігнала злість, провчила чоловіка. Яка ти чудна! Хіба ж тобі не все одно... Чи я там редактор, чи економ? Ти чудний, а не я чудна. А якби ти завтра став старцем-прохачем? Чи скажеш, що мені було б усе одно? А мені здається, що мої діла зовсім тобі не потрібні і не цікаві для тебе. А мені здається, зовсім інакше. Якби ти був добрий, ти б мені усе розказав. Ти б мене попросив у всьому поради. Ти б мені розказав хоч самої цікавості. А то ти ховаєшся од мене, мовчиш, маєш мене за наймичку, чи що, не варто уваги й поради. Чи я знаю, що ти заробляєш? Чи я знаю, де ти все те діваєш? Чи ховаєш його дітям? Чи гайнуєш, пускаєш на вітер? Так недобре робить. Хоч ти людина вчена, а мене маєш за темну купчиху. Та потривай. І я не така темна, як тобі здається. Ці останні слова вона знов вимовила з злістю, І вогонь знов купиною схопився кругом неї. Завзяття знов блиснуло блиском з її темних очей. Воздвиженський вже був роззявив рота, щоб обороняться, Але почувши те полум'я, знов стулив його. Язик сам прилип до підневіння, Ой ти, Боже мій, крикнув Воздвиженський і схопився з місця. До цього часу жінка була, як жінка. Скажи ти мені, що з тобою сталося? спитав він у Марти, згорнувши руки і дивлячись її в вічі. Марта навіть не глянула на його і поралась коло колиски. Скажи ти мені на милость Божу, що з тобою сталося?» — спитав в неї Воздвиженський удруге ближче приступивши до неї. — Йди спати, — одрубала вона йому, сердито зирнувши на його. — Але скажи ж мені, чого ти від мене хочеш? Що з тобою трапилось? — Те сталося, що й було. — Йди, та передніше винеси гроші на харч, бо тих, що ти дав, уже не стало. Воздвиженський вийшов, і промовив з великою досадою «Ти камінь, а не жінка!» Він довго ходив по своєму кабінеті та все думав та думав. Він почував і бачив, що жінка не тільки що не покоряється йому, але командує ним, чинить свою, а не його волю. Він почував, що все нижче і нижче спускається і падає під Мартин черевик. Вважаючи на її вдачу, на завзятість, він тратив всяку надію перемогти її. Чи не вдіє чого з нею батько? Піду, пожаліюсь старому, намовлю його. Може він своїм патериком та патріархальним впливом вижене з неї той дух Вередів. Воздвиженський пішов до флігеля крадькома, жаліться на свою жінку. Сухобрус, вислухавши його слова, підняв руки вгору і трохи не заплакав. Він добре знав вдачу своїх дочок, але, покладаючись на свій батьківський авторитет, він обіцявся піти другого дня до Марти і говорити її. До півночі Сухобрус молився Богу за свою Марту, щоб Господь зм'якшив їй серце. Вибравши час, як Воздвиженський вийшов з дому, він пішов до Марти. Марта сиділа і шила. Сухобрус поздоровкався, і, знаючи свою Марту, ніяк не міг приступити до діла. «Як сьогодні погано на дворі!» сказав він, потираючи руки, ніби від холода. «Сідайте ж, тату, чого ви стоїте?» Сухобрус не сів, і знов терся та м'явся. Марта догадалась, що він за чимсь прийшов, та не сміє сказати. Мабуть, ви хочете мені докорять, що я вчора вас не покликала в гості. Але я й сама до гостей не виходила. То ти -то лихо, що ти не виходила. Не послухала свого мужа. Марта за все зараз здогадалась і усміхнулася. Мабуть, жалівся вам на мене. Еге так. Признавайтесь, тату сказала Марта спокійно, навіть весело. Вона уперед була дуже безпечна за свою перевагу, бо добре знала батька, знала й себе. Як таки можна тобі не слухати свого мужа? Він же старший в домі, він голова в сім'ї. Нехай вибачає. Він старший, і я старша. Ми в цьому рівні.